Buonasera e buon ascolto, eccoci ancora in diretta per parlare quest'oggi per entropia massima dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di una cosa che abbiamo voluto definire orrenda, eh, il titolo di questa prima puntata è l'orrendo fracking E adesso vi spieghiamo subito di che si tratta, eh, questo, questa trasmissione fa parte del ciclo delle energie devastanti, abbiamo parlato nei mesi scorsi, abbiamo dedicato due puntate al disastro della centrale nucleare di Fukushima e adesso parliamo di un'altra trasmissione. Eh, Tecnologia disastrosa che mh, appunto si chiama fracking e, eh, o hydrofracking, una tecnologia che, eh, di cui si parla mh, da qualche anno abbastanza frequentemente, almeno nel settore dell'energia, eh, anche se si tratta, come sentirete, di una tecnologia mh, abbastanza antica. Dunque, il fracking è sostanzialmente la fratturazione idraulica. e cioè eh, significa che è una tecnologia che attraverso eh, l'immissione nelle viscere della terra di un uh, fluido ad alta pressione ehm, spacca le rocce a grande profondità eh, perché questa cosa come eh, potrete facilmente immaginare per eh, far saltare fuori, per far emergere eh, idrocarburi da eh, appunto rocce eh, si chiama gas o petrolio di scisto tecnicamente, a grande profondità che eh, diversamente non sarebbero raggiungibili o comunque richiederebbero Dei costi proibitivi. Invece con questa tecnologia che, eh, ripetiamo, è stata, secondo alcuni eh, storici di, della tecnologia, il primo uso sarebbe addirittura del 1903 negli Stati Uniti e, e forse addirittura prima è stata adoperata per eh, le cave della North Carolina. per separare i blocchi di granito dalla roccia madre. E <coughs> questa tecnologia poi è stata usata commercialmente in modo esteso da una famosa ditta che ha partecipato alla ricost cosiddetta ricostruzione dell'Iraq, la Halli eh, scusate sì della mia, se non ricordo male eh, eh, ha lavorato molto in Iraq la Halliburton. Eh, dunque questa azienda nel '49 determinò un grosso aumento della produzione del petrolio negli eh, Stati Uniti aveva iniziato due anni prima nel 47 e la esportò in tutto il mondo dunque perché l'abbiamo chiamato orrenda questa tecnologia Mh, perché eh, va a a eh, frantumare appunto, delle eh, rocce profonde letteralmente spaccare la, eh, la, la crosta terrestre a grandi profondità si arriva anche ad alcune migliaia di metri e tecnicamente viene fatta prima una trivellazione e, e, e poi si eh, immette si, si a grande profondità questa, questo liquido non è soltanto acqua a volte sono liquidi di tipo diverso e che eh, frantumano appunto le rocce, e poi si usano anche dei eh, solidi tipo sabbia o argille per evitare che le rocce si eh, richiudano e ehm, questo... Questa tecnologia eh, ha permesso negli ultimi anni agli Stati Uniti di ritornare a essere addirittura un paese esportatore di eh, petrolio e di gas. <coughs> Ci sono eh, vari giacimenti nel mondo che sono considerati appetibili eh, in Venezuela, in Canada ma anche in Europa come vedremo c'è eh, l'ipotesi eh, di, anzi non è solo un'ipotesi si eh, comincia a lavorare per questa tecnologia altamente distruttiva e che tra l'altro provoca eh, inquinamento delle falde acquifere e anche avvelenamento con il, eh, i materiali che vengono usati e quindi è veramente devastante dal punto di vista della dell'ambiente poi parleremo anche del rischio che mh, secondo alcuni è anche stato provato della creazione di eh, piccoli ma non per questo trascurabili terremoti eh, una piccola pausa il tempo di telefonare al primo ospite di oggi che eh, tra pochissimo vi presentiamo Dopo questo breve stacco musicale che eh, diciamo è un po' in tema con l'argomento, eh, abbiamo al telefono Andrea Masullo, pronto? Sì, pronto. Oh, ben, benvenuto, bentornato, dopo un po' di tempo sono contento di risentirti qui sulle frequenze di Onda Rossa. Dunque Andrea Masullo insegna, se non sbaglio, all'Università di Camerino? insegnavo, ho insegnato per 11 anni fondamenti di economia sostenibile ah ecco uh, quindi adesso insegnerai o comunque farai altre cose? Eh, sì, insegno in alcuni master uh, a Roma, nelle mm. università romane. Ecco allora, noi abbiamo chiamato te perché eh, sul uh, fracking, eh, insomma, io ho appena introdotto l'argomento, eh, <coughs> è una tecnologia appunto eh, ci, ci potrà aiutare insomma, a definirla, soprattutto nei suoi effetti che a noi sembrano veramente devastanti e preoccupanti. Eh, che eh, ha consentito, eh, dicevo prima. Agli Stati Uniti di eh, ritornare proprio negli ultimissimi anni addirittura mh, esportatori eh, di gas e eh, eh, eh, credo anche di petrolio? Sì, eh, io partirei proprio sul, sugli aspetti speculativi che definiscono il il costo dell'energia. perché eh, in questo caso è sintomatico, no? Noi guardiamo sempre chi si occupa di energia, come me, gli energetici, diciamo così, guardano sempre alla quella che si chiama eh, l'energy return on energy invested, cioè quanta energia ci vuole per estrarre una risorsa energetica. Faccio un esempio eh, negli anni 70 per tirar su eh, con una tonnellata di petrolio per le trivellazioni si tiravano su 20, 25 tonnellate di petrolio, quindi era abbastanza conveniente. Magari all'inizio del secolo se ne tiravano su 100 per abbastanza conveniente. Adesso se ne tirano su 7-8. E mh, nel, per quanto riguarda questo tipo di gas, la cosa sorprendente è che si trovano dati incredibili, c'è chi parla di oltre 100 eh, unità energetiche rispetto a una spesa e chi di appena 5-6, perché c'è una grande speculazione intorno, la realtà è che eh, non ci sono valutazioni eh, precise su quanta energia costa tirar fuori questa risorsa energetica, e mentre sappiamo bene che le conseguenze ambientali anche sui cambiamenti climatici sono molto pesanti. Senti, ecco, questa tecnologia eh, è diffusa mh, sicuramente negli Stati Uniti, eh, credo che sia diffusa anche in Canada dove ci sono enormi giacimenti e si parla anche, c'è stata proprio recentemente, mh, ne, ne parleremo più diffusamente con il, il prossimo ospite telefonico eh, che eh, fa parte della campagna nazionale no fracking, eh, ci sono anche dei giacimenti, ovviamente sono state fatte le mappe un po' in tutto il mondo, anche in Europa e quindi c'è stata recentemente una decisione della Commissione europea, sia pure apparentemente prendendo delle precauzioni ma eh, sostanzialmente ha dato un via libera eh, leggevo il 21 di gennaio un'ANSA che proprio titolava così, via libera dell'Unione Europea allo shale gas ecco invece di eh, leggere la, la nota di agenzia eh, chiedo che eh, se puoi ce ne parli tu Sì, eh, diciamo che io vorrei aggiungere qualche altra cosa rispetto all'impatto ambientale, perché eh, si tratta di giacimenti creati artificialmente, come tu hai spiegato nell'introduzione, e che non danno certezza sul, sul rendimento. Spesso si esauriscono in poco tempo e bisogna scavare un altro pozzo per raggiungere lo stesso giacimento, cioè il pozzo smette di produrre, anche perché eh, non è, è controllata la. la fessurazione soltanto eh, parzialmente controllata e allora perché si fanno queste cose? Perché le compagnie eh, eh, petrolifere, le compagnie che si occupano di idrocarburi come la nostra Eni a livello mondiale intendono mantenere forte la loro presenza sul eh, mercato dell'energia intendono continuare a controllare l'energia poi si ci si nasconde dietro il fatto che il gas viene considerato Tutto sommato il combustibile fossile meno inquinante. Ma attenzione che questo è soltanto parzialmente vero, perché per esempio in questo tipo di tribellazioni gran parte del gas si perde. Eh, ci sono certi pozzi negli Stati Uniti, da alcune informazioni che conosco, alcuni dati che ho trovato. che perdono fino al 30% del gas che estraggono, anche perché è abbastanza logico, si ha una fratturazione diciamo non perfettamente controllata, quindi il gas trova le sue vie, non è che viene tutto necessariamente convogliato attraverso eh, il pozzo e quindi eh, tutto utilizzato. Il fatto che si disperdi in atmosfera è un fatto gravissimo, perché sapete che il metano Ha un potere riscaldante come effetto climatico che sui eh, 100 anni è 20 volte superiore a quello dell'anidride carbonica. In un periodo più breve, nei 20 anni addirittura 50 volte. Quindi, anche in termini di riduzione della CO2, stiamo andando, direi, probabilmente peggio che il carbone. ecco mm. eh, il. Il danno non è solo nell'atmosfera ma, ma anche a, al di sotto dei nostri piedi perché io eh, leggevo qui in queste note che avevo raccolto su internet che queste formazioni rocciose che contengono appunto questi idrocarburi eh, si trovano mediamente in una quota tra i 1500 e i 6000 metri sotto, eh, quindi Tra l'altro ehm, devono essere fatte delle trivellazioni veramente molto profonde e ovviamente tutte le eh, falde acquifere che si trovano eh, hanno la disgrazia di trovarsi nella direzione di questo di queste fratturazioni idrauliche eh, vengono irrimediabilmente inquinate. Beh certo, noi stiamo parlando di un procedimento che inietta. In queste profondità non so, in un mese l'ordine di grandezza è diversi milioni eh, di litri di acqua, insomma, quindi inietta una quantità di acqua enorme e, e quest'acqua va, va, va persa con, tutto, con tutti gli additivi che può contenere, non è acqua che viene ritirata su perché su torna al gas. Quindi è acqua che si infiltra e può finire facilmente nelle falde acquifere, con tutto eh, diciamo il carico chimico che spesso viene aggiunto, perché spesso per avere una maggiore eh, lubrificazione del pozzo, una maggiore penetrazione, una miglior risposta nel processo di fratturazione si aggiungono additivi chimici. Qualche volta.. in letteratura è riportata anche l'aggiunta di traccianti eh, moderatamente radioattivi per poter vedere dalla superficie eh, diciamo, come si estende la fratturazione, quindi eh, eh, si, si tratta di situazioni eh, ecologicamente anche rispetto alla salute molto critiche, poi come dicevo prima, eh, spesso questi, ogni pozzo dura poco e bisogna scavarne nella stessa zona diversi per mantenere attivo il giacimento e quindi ogni volta bisogna rimandare giù questi quantitativi enormi di acqua eh, contaminata da queste sostanze chimiche vanno va a inquinare le palde. E, e tra l'altro eh, ricordiamo pure che l'acqua è un bene prezioso, spesso ce ne dimentichiamo quanta acqua viene usata nelle attività minerarie, quanta ne viene usata in questo caso, penso che non ho fatto un'analisi comparativa ma penso sia uno dei casi di estrazione di energia eh, in cui viene impiegata più acqua eh, e probabilmente è così, eh, certo anche per le trivellazioni petrolifere viene impiegata acqua, ma qui si stiamo parlando di quantità veramente enormi di acqua che viene sparata in pressione nelle viscere della terra e qui stiamo andando incontro a situazioni di scarsità di questo bene essenziale per la vita che è l'acqua e, e ci preoccupiamo di estrarre eh, questo gas sprecando tutta quest'acqua, veramente eh, l'uomo non è al centro di questo processo economico, lo ripetiamo ancora una volta che questo attuale, fase dell'economia non ha al centro l'uomo, al centro esclusivamente il profitto, il profitto delle solite compagnie petrolifere che si occupano di idrocarburi, vediamo cosa sta facendo l'Eni con quel poco petrolio che abbiamo in Italia e quindi immaginiamo queste grandi compagnie nel resto del mondo cosa continueranno a fare. Ecco, da, dalle tue parole insomma mi, mi confermi che questo termine che abbiamo usato non è esagerato, quando abbiamo detto orrendo fracking perché eh, appunto eh, si tratta di una tecnologia che inquina gravemente l'aria, l'acqua, la terra eh, che è anche radioattiva che spreca eh, una quantità incredibile di acqua perché non solo spreca l'acqua che immette a grande pressione per fratturare le rocce ma, ma, ma danneggia e inquina anche le falde acquifere che si trovano in profondità quindi un doppio spreco eh, gravissimo, io voglio leggere per diciamo finire con gli argomenti, poi non so neanche se sono finiti, con le devastazioni di questa tecnologia parlando dei eh, terremoti e di una notizia appunto che ho trovato sempre su internet che Eh, vicino a Denver, nel Colorado, Stati Uniti, nel 1967, dopo l'iniezione di oltre 17 milioni di litri al mese di liquidi eh, a 3.670 metri di profondità, furono registrate una serie di scosse indotte eh, con una punta massima di magnitudo compresa fra 5 e, eh, gradi e 5 gradi e mezzo della scala Richter. Eh, quindi eh, diciamo terremoti abbastanza importanti, ma eh, non c'è bisogno di andare così lontano perché in Italia il fracking è stato sperimentato, eh, se non vi sorprendete, per una cosa molto più pulita e molto più modesta, però che ha dato a microtismicità, eh, per sfruttare le rocce calde. lì dico perché è molto più pulita nel senso che lì si crea una circolazione di acqua in entrata e in uscita dopo la fratturazione, il momento critico è solo la fratturazione poi stiamo parlando di rocce e non di rocce con contenuti di sostanze inquinanti come idrocarburi eccetera e una volta effettuata la fratturazione c'è un pozzo che inietta e un pozzo che riestrae, quindi l'acqua diciamo così va a circuito chiuso, è una cosa da prendere con le pinze è una cosa molto più tranquilla e quindi in Italia è stato sperimentato, è stato pure visto Eh, eh, stato pure verificato che si crea una microsismicità locale per questi esperimenti così piccoli quindi è, è credibilissimo che in una fratturazione spinta come quella lì negli Stati Uniti si siano creati terremoti importanti senti per eh, concludere questa prima parte della trasmissione io volevo chiederti insomma una riflessione un po' conclusiva eh, sul fatto che eh, l'uso di questa tecnologia Ancora una volta dimostra come eh, nel, negli ambiti delle grandi aziende, soprattutto estrattifere, non si vuole eh, arretrare rispetto all'illusione che eh, si possa continuare a consumare come prima e più di prima eh, e quindi sembra quasi che loro l'abbiano potuto dimostrare, no? fino a pochi anni fa gli Stati Uniti erano importatori netti di questi idrocarburi adesso grazie a questa tecnologia eh, possono di nuovo esportare, produrre ancora di più, consumare di più, distruggere di più, T sempre questo eh, mantra della crescita salvifica no? che invece è altamente distruttivo. Eh, non solo dell'ambiente ma eh, diciamo a questo punto mette a rischio anche la specie volevo avere diciamo, una tua eh, Dai, conclusione su, su questo ragionamento se, se è valido o vanno aggiunti altri elementi è il solito discorso, anzi ne approfitto visto che in tutte le trasmissioni sì, pubblicità no? si fa sempre la pubblicità e ho appena pubblicato un libro che si intitola eh, Qualità versus VS Quantità dalla decrescita a una nuova economia siamo alle solite l'economia ormai non ha al centro l'economia della crescita non ha al centro il benessere dell'uomo l'economia buona è quella che rende le persone felici l'economia eh, della, della crescita è quella che rende i profitti alti, non le persone felici i profitti poi sappiamo eh, che finiscono sempre in meno mani e per cui eh, continuiamo a vedere questo atteggiamento di rapina che tutto ciò che c'è di utilizzabile cioè l'ossessione ad estrarla e distruggerla il più rapidamente possibile, non per creare benessere, ma per creare profitti. E questa è la, è la tragedia che sta attraversando l'umanità. Insomma a questo ci possiamo agganciare i motivi della crisi economica attuale. Allora dobbiamo cercare di rimettere al centro del processo economico la felicità delle persone, diciamo gli esseri umani. il lavoro, la soddisfazione della vita finché ci sarà il profitto al centro del processo economico andremo ad acchiappare negli ambiti più remoti del nostro pianeta qualsiasi cosa ci pensiamo possa essere venduto Andrea io ti ringrazio molto del tuo intervento della della tua consueta chiarezza con cui hai, hai parlato di questi termini in fondo abbastanza complicati e quindi sicuramente ci risentiremo insomma prima o poi probabilmente sempre su Entropia Massima. Grazie. A presto, un saluto a tutti. Ciao. Ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, questa è entropia massima e quelli che avete ascoltato erano i Rage Against the Machine, un nome non a caso, furore contro la macchina e siamo adesso al telefono con il nostro uh, secondo ospite, Pietro Don Marco, pronto? Eh, pronto? Sì, sei in onda. Benvenuto. Buonasera, grazie, grazie per l'invito Allora, eh, grazie per aver accettato Dunque abbiamo chiamato Pietro perché eh, c'è un movimento mondiale contro il fracking eh, che è, è partito probabilmente, adesso ce lo spiegherà lui, dagli Stati Uniti dove eh, questa eh, devastante tecnologia appunto si è sviluppata di più mh, negli ultimi anni E però esiste anche una campagna italiana ed europea, ne accennavo prima eh, quando c'era al telefono Andrea Masullo, ehm, recentemente il mese scorso l'Unione Europea ha dato il via libera al, sostanzialmente all'esplorazione e allo sfruttamento di questo gal di scisto. Però lascio subito la parola a Pietro perché presenti insomma questa campagna e poi ovviamente anche il problema. Sì, effettivamente c'è questa rete mondiale che è partita nel, dagli, negli Stati Uniti, ehm, mm. i cui impatti insomma, del, sul territorio del, del fracking eh, insomma, sono stati ben eh, diciamo sviluppati dall'ospite che mi ha, eh, mi ha, mi ha anticipato eh, e di conseguenza ehm, il, il problema dopo gli Stati Uniti si è spostato in Europa Uh, ed ora uh, abbiamo, abbiamo deciso insomma da maggio del 2012 di mettere uh, su di uh, questa e lanciare questa campagna per il no-facking nel nostro paese, in Italia, perché eh, sostanzialmente l'Italia, eh, eh, come eh, succede e capita per altre diciamo, questioni, eh, arriva sempre eh, in ritardo eh, su, queste, su queste tematiche, perché mentre nei paesi, negli altri paesi europei... Ehm, anche vicini a noi come ad esempio la Francia e la, e la, e la Germania eh, senza insomma, tralasciare il, il, il Regno Unito il dibattito sul fracking e sulla pericolosità di questa tecnica ha raggiunto livelli diciamo, eh, soddisfacenti anche di informazione del, della, della, della società civile in Italia in realtà sentiamo ad avviare un processo informativo di sensibilizzazione sui rischi, sul, sulle ipotesi di applicazione di questa tecnica nel nostro paese, e sulle prospettive energetiche del, dell'Italia e l'apertura o la chiusura del, uh, del, della penisola mh, rispetto alla tecnica del fracking. Ecco scusa uh, se ti abbiamo... interrompo un attimo. Pietro, volevo, sì. propo, visto che hai citato un paese, la Francia, da quello che ho letto è stato ora è l'unico paese europeo che ha messo al bando questa pratica. Eh, ti lo puoi esatto. confermare, o? Sì, esatto, perché praticamente, eh, insomma, è stato il primo, il primo paese che. Uh, ufficialmente, quindi con una, con una legge a tutti gli effetti, si è opposta al fracking, e Poi ci sono anche altri paesi come uh, la Bulgaria, la Romania, la Repubblica Ceca, uh, la Germania che citavo prima, i Paesi Bassi, il Regno Unito di cui abbiamo parlato prima, anche la Svezia che hanno sospeso diciamo lo sfruttamento dei propri giacimenti per motivi ambientali Uh, per motivi diciamo, ambientali, quindi quelli di cui abbiamo parlato, abbiamo parlato sostanzialmente finora. Diciamo che c'è stata in alcuni paesi europei c'è stata una bozza di legge di contrarietà, uh, quindi al fracking, in altri una sorta di, mor di moratoria. Uh, tutto questo c'è sullo sfondo di, questa, diciamo, uh, di questo interesse dei paesi, dei paesi europei, ovviamente c'è la comunità. c'è la comunità europea c'è la comunità europea che come mh, si ricordava prima uh, ha sostanzialmente uh, regolato regolamentato la tecnica del fracking io mh, diciamo più che è, diciamo regolamentare che in parte una sorta di regolamentazione ma anche una sorta di raccomandazione per, eh, per, gli, stati, per gli stati membri perché sostanzialmente eh, bisogna fare un attimino diciamo, un, passo, un passo indietro e andare ehm, più o meno intorno a, diciamo, a maggio del 2013 quando alcune eh, società insomma, eh, petrolifere eh, impegnate nel eh, e società multinazionali dell'energia eh, hanno sottoscritto eh, in, in una sorta di appello inviato all'Unione Europea eh, nel quale veniva auspicato diciamo, eh, che l'Unione Europea eh, decidesse di abbracciare e regolamentare la tecnica del frec, quindi una sorta tra virgolette, di pressione di, di, di sette multinazionali Uh, in risposta diciamo, a, questa, uh, a questa sollecitazione uh, in Italia è, abbiamo deciso di avviare la campagna no fracking, cercando di, fare, di sensibilizzare l'opinione pubblica e di fare informazione l'Unione Europea invece dal punto di vista diciamo, politico il primo um, atto concreto che uh, l'Unione Europea ha portato avanti è stata uh, effettuata nell'ottobre del 2013 uh, con la modifica di una dirett della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. Quindi ad ottobre 2013 il Parlamento europeo eh, ha regolamentato l'estrazione eh, di shale gas e lo sviluppo quindi di programmi esplorativi per eh, lo, lo sfruttamento di idrocarburi eh, non convenzionali con l'introduzione di due emendamenti che di fatto andavano a regolamentare Shell gas e quindi di fatto di conseguenza anche la tecnica del fracking. Da qui si è aperto diciamo, un certo un nuovo dibattito eh, a, livello, a livello europeo e siamo arrivati sostanzialmente eh, alla comunicazione di qualche, di, qualche giorno, di qualche giorno fa, la comunicazione della Commissione europea che in una nota inviata al Consiglio, al Parlamento eh, europeo A, ehm, invitava tutti gli stati diciamo, gli stati membri ad adeguare la loro eh, legislazione applicabile agli idrocarburi quindi in caso di fratturazione idraulica con una sorta diciamo, di eh, raccomandazione eh, che concede da un lato la possibilità mh, diciamo, agli stati membri di eh, decidere se avviare o meno questo tipo di attività eh, quindi eh, per lo sfruttamento di risorse non convenzionali Uh, ma dall'altro uh, si fonda, uh, a mio modo di, insomma, di vedere, su una sorta di, di contraddizione, perché se da un lato uh, l'Unione diciamo la Commissione europea uh, ammette che la legislazione diciamo, europea non è ancora adeguatamente diciamo, corretta per far fronte ad un possibile ad un possibile insomma, uso della tecnica della fratturazione idraulica. In, in Europa, dall'altro, eh, invita eh, gli Stati membri ad adottare la, la legislazione vigente. Eh, eh, è chiaro praticamente che eh, in questa sorta di confusione eh, normativa eh, ad essere penalizzato ovviamente sono, eh, è l'ambiente, sono i territori, ancora una volta eh, sono i, citt i cittadini. Mm, eh, L'Italia. dobbiamo ricordare poi che eh, adesso quindi sostanzialmente rispetto e di fronte a queste raccomandazioni europee la parola passa al governo italiano e alle, e alle, e alle regioni, le alle quali diciamo, entro il 6 marzo 2014, quindi fra, qualche, fra, fra pochi giorni, eh, dovranno sostanzialmente pronunciarsi eh, con una sorta di osservazioni eh, diciamo, ai fini di, della formazione di una posizione italiana per il sì al fracking, o sulla regolamentazione del fracking, o per il no diciamo, al fracking. Diciamo che sostanzialmente ad oggi la situazione, vogliamo leggere dal punto di vista diciamo, normativo e di impegno da parte del nostro governo, nel settembre 2013 la Commissione, la commissione Ambiente della Camera Ehm, su proposta insomma del deputato Zaratti della Sinistra Ecologia e Libertà eh, ha ehm, insomma, impegnato mh, il governo con una risoluzione che va a vietare ogni tipo di attività legata al fracking nel italiano. adesso però alla luce anche di queste raccomandazioni europee il governo dovrebbe eh, ovviamente eh, dotarsi di una legge eh, nazionale ed è su questo che noi eh, speriamo di, eh, stiamo tentando di creare le giuste sensibilità per far sì che anche il nostro paese si adotti, adotti, adotti una legge contro la fratturazione idraulica che è il fondo e, e, e, e le richieste della nostra campagna nazionale contro la fratturazione la fratturazione idraulica mm. perché unicamente diciamo ad una bozza di legge nazionale contro il fracking noi Uh, sostanzialmente chiediamo uh, la tra trasparenza e soprattutto la pubblicazione dei piani ingegneristici delle compagnie petrolifere che oggi sono, uh, sono segretati e questo è di, uh, fondamentale, eh, è di fondamentale importanza, eh, diciamolo anche alla luce. Del, uh, degli due emendamenti introdotti uh, nel Parlamento europeo sulla nuova direttiva di, della, sulla valutazione di impatto ambientale. Uh, quindi um, questi diciamo cercando di essere il più uh, sintetico uh, possibile, nei limiti uh, possibile, è il quadro che ha uh, si prospetta, prospettato, disegnato dall'ultimo intervento della Commissione europea, il quadro che si prospetta Eh, agli attivisti eh, che ci oppongono non solo in Italia ma in Europa alla fratturazione, alla fratturazione idraulica senti io leggevo eh, dal, um, da un lancio dell'agenzia di altra economia del 10 ottobre eh. scorso molto interessante anche una quantificazione di queste, di queste risorse in particolare una delle fonti principali è un periodico statunitense drilling contract che eh, per quanto riguarda l'Italia, per esempio, prevede, eh, cioè, ha, ha fatto una mappa secondo la quale molti giacimenti sarebbero nella pianura padana, eh, regioni come l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia... il Trentino Aldo Adige che in effetti non è nella Pionola Padana perché è zona montana e il Friuli Venezia Giulia che è metà e metà e, e, e oltretutto qui eh, a testimonianza di come si tratta veramente di una dura lotta perché sono interessi giganteschi in gioco eh, secondo appunto, questi studi le riserve di gas parliamo di gas e non di petrolio perché c'è pure il petrolio in realtà di gas non convenzionale sarebbero pari a 15 miliardi di metri cubi di cui duemila miliardi soltanto nella Polonia nell'immediato si potrebbero estrarre 760 miliardi di sempre di metri cubi. Eh, ora io volevo chiedere a te a parte appunto l'indifferenza totale criminale rispetto alla devastazione ambientale di questa tecnologia, ma il, il gioco vale la candela ovvero con queste eh, intanto se queste stime sono vere no ammesso che siano vere eh, questa possibilità di estrarre queste quantità cosa cambierebbe eh, per quanto riguarda il bilancio energetico deficitario sostanzialmente dell'Unione Europea che è costretta a importare molte delle proprie fonti di energia? Allora, le, quantità, le quantità, diciamo che sono, sono abbastanza attendibili, considerando che quel dato dei 15 miliardi di, di 15 miliardi di metri cubi di, di gas, insomma, da da estrarre sono stati sostanzialmente riportati anche dalla sono stati ripetuti e leggermente non, non limati ma per eccesso dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, nelle raccomandazioni agli Stati membri. L'Unione La Commissione europea parla di mila miliardi di risorse ehm, cioè facilmente, tra virgolette, facilmente raggiungibili. A me è proprio quel facilmente raggiungibile che, eh, che mi eh, preoccupa sostanzialmente perché se da un lato le compagnie. Uh, diciamo uh, Petro eh, uh, spingono per lo sfruttamento, e eh, eh, è importante sottolineare come proprio qualche giorno fa, il 14 febbraio l'amministratore delegato di Eni uh, Robert, Paolo Scaroni in un'intervista che è rilasciata a Bloomberg TV uh, ha uh, continuato a spingere diciamo per Eh, sullo Shell Gas dichiarando parole testuali che in Europa non c'è alternativa Eh, allo sfruttamento delle risorse di Shell Gas eh, ne fa un motivo diciamo di differenziare dei prezzi del gas tra gli Stati Uniti e l'Europa eh, che a vedere insomma quanto afferma l'amministratore delegato di Leni crea delle tensioni nel settore infatti lui mh, sostanzialmente mh, eh, leggo eh, ho la nota qui davanti, davanti a me dice non possiamo sognare di avere un rinascimento industriale in Europa e pagare l'energia tre volte l'America e dà dei dati dicendo che lo shale in America ha creato una prospettiva totalmente diversa nel mondo, negli USA il gas costa 4 dollari, in Europa 10 e nell'estremo oriente 15. Quindi sostanzialmente ne fa un discorso di differenziare dei prezzi e sperano praticamente di innanzitutto ridurre le quantità di, di gas che viene... diciamo importato dalla dal, dall dall'Europa è tentando di rimare il il prezzo il discorso però è sulla reperibilità di queste di queste di queste risorse si parla di qu di sedici mila miliardi ma io mi chiedo a quale costo uh, costo ambientale uh, io nell'intervento uh, che mi ha pre preceduto mi, mi voglia almeno non ricordo il nome del, del Andrea Mazullo Andrea Masullo. Il Andrea Masullo eh, dove, eh, parlava di diciamo, risorse, se non sbaglio, di, eh, di scambio, quindi eh, cosa consumiamo per ottenere altre risorse. Eh, io credo che un dato importante, è, eh, che poi è al centro della, della, della tecnica della fratturazione idraulica, è lo spreco di acqua. Basti pensare eh, che eh, l'acqua utilizzata per fratturare Eh, per, per fratturare, oltre ad essere addizionata diciamo, a diverse sostanze pericolose, a quasi 29.000 metri cubi all'anno per ogni singolo pozzo, eh, cioè 29.000 metri cubi all'anno, quindi una risorsa come l'acqua che eh, verrebbe diciamo, eh, sprecata eh, e questo sostanzialmente era una delle preoccupazioni, delle preoccupazioni eh, maggiori. Eh, C'è anche da, da dire che poi sul Siamo passati nel giro insomma, di 6-7 mesi eh, da una posizione, di, eh, una posizione favorevole da parte delle compagnie petrolifere, favorevole allo sfruttamento di Shell Gas ad una posizione un po' più ehm, attendista ehm, a, ad una posizione sì, un po' più attendista a, alla nuova controffensiva. Eh, questo ovviamente la dice, la dice Lund sul fatto che queste dinamiche eh, ovviamente sono inserite al centro di un contesto ge, geopolitico, di strategie energetiche eh, ge, di ge, geopolitica e quindi a seconda di come eh, voglio dire. Dire, cambiano uh, i governi e le intenzioni uh, cambiano anche le, le, le, le, opi le opinioni io credo che uh, da questo punto di vista uh, bisogna uh, tenere, insomma, la, stare allerta e, e tenere alta l'attenzione su, su, uh, su questo su questo problema perché poi uh, come abbiamo come uh, appunto su altre economie insomma veniva veniva pubblicato qualche, um, qualche tempo fa quella una mappa uh, sui possibili, possibili giacimenti di uh, share gas uh, di tight gas di cold methane, uh, che sono altre risorse non convenzionali uh, presenti nel vecchio continente ovviamente anche parte dell'Italia soprattutto la venura padana potrebbe è giusto usare il condizionale uh, co conservare le sue risorse di, eh, di idrocarburi non, non convenzionali. Eh, e stiamo parlando, insomma, di un'area eh, dove eh, anche alla, dove sostanzialmente anche Dopo il terremoto eh, del, dell'Emilia eh, sta dimostrando tutta diciamo, la, sua, la sua fragilità, quindi sarebbe totalmente un uso della tecnica di fratturazione idraulica eh, in, in pianura padana, sarebbe un, un vero e proprio attentato all'incolumità eh, della, della, della, della salute delle comunità. delle comunità locali. Certo, senti Pietro, noi siamo in conclusione, anzi, abbiamo già superato le ventuno. Io volevo chiederti allora di informare ascoltatrici e ascoltatori di, diciamo dei, dei contatti, un, un sito, un'email per chi volesse approfondire eh, gli obiettivi e il, il calendario di lotta insomma, di questa campagna. Sì, il punto di, di riferimento è il sito nazionale della campagna che è www.nofracking.it mm. Va bene, allora grazie ancora, mm, probabilmente ci sentiremo magari fra, fra un mese quando faremo la seconda trasmissione, e, mm, buon, buon lavoro e buona lotta a voi. Grazie, grazie, uh, grazie a voi, a presto. Ciao. E allora abbiamo concluso entropia massima di oggi. Pensiamo, speriamo, insomma, di aver dato un contributo informativo su questo valido, su questo importante argomento, su questa tecnologia devastante, appunto, l'abbiamo chiamata non esagerando, credo, l'orrendo fracking. E L'appuntamento con un'altra tematica ma sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e sempre con Entropia Massima è per lunedì prossimo eh, 24 di febbraio.